Їхнє виття у Бога Мать. Звісно ж, натуральність, – сказав він, – і заграва в його зіницях сфальшувалася порохом. «То я почекаю», – несподівано посміхнувся Семен Дашко. Пляшка лежала йому у торбі і нікуди не поспішала, так само, як і недописана радіопередача про його творчість. «Я завжди прагну правди», – сказав він і подумав автентичности. Присутній втупилися в Зоценка так, що він подумав, «Ну чому завжди редактор?» «Бо ти його, Дашка, привів!» заховав фразу очима «Овчарук», бо був сьогодні за диктором. Він теж мав низький голос, але чомусь не любив матюкатися. Зоценко встав і ще хочіше зник. Йому варто було перебігти в сусідній кабінет до Дзюба, бо той був звукорежисером. Юро, вийний, склав на прозі руки якомога благальніше. Знову койотом хотів вилитися тут, але позаяк знав краще навіть за що з шумовими фонограмами туго випустив те повітря, якого набрав для матюкнутися. Аву ву. Запищав він, вважаючи, що саме отак звучать на дніпрянські звірі, коли бачать мікрофона. А тепер ще самцем затуляв двері Зоценко, аби імітація не прослизнула до коридору. Ким? Облизнув сухі губи дзюб. Вожаком. Бо його частенько самому хотілося отак прозвучати, особливо коли скасовували зарплату. Та голосові стулини мав загрубі, а тому нерідко допомагав дитячим радіопередачам, коли не вистачало ведмедя. За білочку завжди слугувала Світлана Коропенко, бо мала напрочуд ніжний голос такий, що не доводилося й напружуватися. Загалом вовчий звук пожвавить, думала вона про те, що й подовжить. І першою підняла очі, коли Заценко примчав назад, притискаючи до грудей вовків. Натуральні, не сторожився про заїк. В заповіднику записували, притиснув ще дужче той. А в Асканії нові, додав так, що навіть переконав Куропенчиху. Ну чому письменники обов'язково мисливці? Про це слід ще подумати, тулив до серця помпову п'ятизарядку Семендашко. Так, наче вона новенька, могла об обгілля. Природа – Розкумарювала. Ліс посвистував вітром, несподівано він перейшов у лісостеп, і в цьому самому місті Семен Дашко побачив зграю вовків, як вона, сидячи спокійно, втупилася в нього. Тому що він не був зграєю. Семен рвонув так, що забув про свій 12-й калібр, швидкості додавали... Брудно-сірі голоси за спиною, які заходили у півмісяці з Лівобіч, направляючи людину до Грузької низини не тому, що хотіли з'їсти, а через ту страшну рушницю. І хоч вона ще не пахтіла порохом, була нестріляна, однаково в хащах її не мало бути, як нікого іншого, окрім санітарів лісу. Хто б ще хотів тут посанітарити. Семантикау. Збагачуючи сором, ліс захекав на октаву вище, і жертва надала ходу, чомусь не відпускаючи зброю, адже та коштувала цілої літературної премії імені Опоновського. Копійка в копійку уклалася вона в цього Ремінгтона. Хто б подумав, що славнозвісний завод друкувальних машинок випускав ще й мисливські рушниці – і отут, власне, слід було б замислитися, але ніколи, бо вовкам зручніше бігти, не чіпляючись за гілля й кущі, а простувати крізь рослинність, додаючи ходи утікачеві. Утямив, що його женуть на мокре чебува, не на болота, хоча кого не доводилося чути, аби вовки полювали таким робом, хіба що на оленів, але то в тундрі, бо звідки ляв нас тут олені. Тут вже нечасто і конячину зустрінеш війну лодимком, Семен побіг проти нього, справедливо очікуючи, що він не зграю з граю з нюху і зі сліду,